Частина 4. Стратегії розуму для уникання миті тепер Втрата тепер – стержнева помилка Навіть якщо я цілковито визнаю той факт, що час є ілюзією, воно щось змінить, я й далі буду змушений жити у світі повністю підпорядкованому часові. Погодитись на рівні інтелекту означає отримати ще одне твердження, яке нічого по суті не змінює. Для того, щоб збагнути цю істину, її необхідно прожити на власному досвіді. Якщо кожна клітина вашого тіла пробуджена настільки, що аж бренить життям, і кожна мить сповнена радістю буття, можна сказати, що ви звільнились від часу, але мені все одно доведеться завтра сплачувати рахунки, я старітиму і зрештою помру, як усі. Хіба можна сподіватися, що я, бодай, колись звільнюсь від часу? Завтрашні рахунки – не проблема. Смерть фізичного тіла – не проблема. Втрата моменту тепер – ось де проблема. Чи радше стержнева помилка, омана? яка перетворює звичайну ситуацію, подіючи емоцію на особисту проблему і причину страждань. Втратити тепер означає втратити суще. Звільнитись від часу означає звільнитися від психологічної потреби в минулому, з яким ми ототожнені, і потреби в майбутньому, яке потрібне для самореалізації. У цьому суть найдокоріннішої трансформації, яку тільки можна собі уявити. У рідкісних випадках такий сув свідомості стається раптово і усе радикально змінюється, раз і назавжди. Зазвичай таке може трапитись під час великих випробувань, коли ви повністю капітулюєте перед реальністю. Втім, більшості людей все ж доводиться попрацювати, аби досягнути результату. Після того, як ви відчуваєте перші проблиски позачасового стану свідомості, вас кидатиме туди-сюди між двома вимірами часом і присутністю. Спершу почнете відзначати, наскільки рідко ви взагалі присутні втепер, але помітите власну неприсутність. Це вже великий успіх Таке усвідомлення вже є присутністю Навіть якщо вона триває Лише декілька секунд за годинниковим часом Перед тим, як знову зникнути Ви дедалі частіше будете свідомо фокусуватись На тому, що відбувається зараз Радше, ніж на минулому чи майбутньому І щоразу, як помічатимете, що втратили контакт із тепер то будете повертатись утепер надовше, якщо дивитися з перспективи годинникового часу. Отже, перш ніж надійно облаштуватись у теперішньому, що, до речі, є ознакою кінцевого пробудження, ви деякий час мандруватимете туди-сюди між свідомим і несвідомим станом. Втратили контакт із моментом тепер, повернулись до нього, і так знову і знову. Врешті-решт присутність стане вашим звичним станом Більшість людей або взагалі ніколи не перебували у стані присутності Або ж випадково потрапляли туди за особливих нагод і на дуже короткий час Так і не усвідомивши, що ж відбулося Вони коливаються не між усвідомленістю і неусвідомленістю але ще між різними рівнями неусвідомленості. Звичайна та глибока неусвідомленість Що таке різні рівні неусвідомленості? Як вам напевно відомо, у вісні ми постійно переходимо від фази глибокого сну до фази сновидінь. Так само за дня переміщуємось між станами звичайної та глибокої неусвідомленості. Те, що я називаю звичайною неусвідомленістю, можна описати ще як ототожненність з мисленням, та емоціями, реакціями, поЖаданнями й антипатіями. Це робочий стан для більшості людей, ви керовані егоїчним розумом і цілковито несвідомі буття. Для такого стану характерні не так сильний біль чи гостре відчуття нещастя, як низький фоновий рівень напруги, незадоволеність, нудьга і тривожність. Саме такі емоції створюють статичний фон вашого життя. Ви можете його навіть не усвідомлювати, оскільки він – частина вашого нормального життя. Так само, як ви не усвідомлюєте, Постійний низькочастотний фоновий шум, приміром, гул кондиціонера, як поки його не вимкнути Як тільки шум припиняється, ви відчуваєте велике полегшення Багато хто використовує алкоголь, наркотики, секс, їжу, роботу, телебачення та навіть шопінг як анестетики в несвідомій спробі позбутися базової напруги так речі, які могли б приносити радість, якщо вдаватись до них помірковано, набувають ознак нав'язливості і хворобливої залежності, а все, що ви отримуєте в результаті, дуже нетривале послаблення симптому. Хронічна напруга звичайної неусвідомленості перетворюється на біль глибокої неусвідомленості. Глибока неусвідомленість – стан більш гострого і очевидного страждання чи нещастя. Коли все летить шкереберть, его в небезпеці або життя кидає вам справжній виклик, і ви опиняєтесь перед великою загрозою, конфліктом чи втратою, реальними чи уявними. Це більш концентрована версія звичайної неусвідомленості, яка вирізняється не якістю, а глибиною переживань. У стані звичайної неусвідомленості ми звикли чинити опір чи навіть заперечувати те, що існує. І саме така модель поведінки створює напругу та незадоволеність, яка для більшості з вас стає життєвим стандартом. Коли через нові виклики та загрози для его ваш опір посилюється, то це призводить до яскравих вибухів негативу, таких як гнів, панічний страх, агресія, депресія тощо. Глибока неусвідомленість часто свідчить про те, що активізувалося тіло болю і ви з ним ототожнились. Фізичне насилля було б неможливим без глибокої неусвідомленості, І воно трапляється там, де натовп людей чи навіть ціла нація генерують негативне колективне енергетичне поле. Найкращим показником вашого рівня свідомості є те, як ви справляєтесь з викликами життя. У життєвих випробуваннях несвідома людина стає ще більше несвідомою, а свідома ще глибше усвідомленою. Ви можете використовувати життєві виклики для того, щоб пробудитись або ж заснути ще глибше. Але тоді сон, яким і є звичайний стан неусвідомленості, перетвориться на кошмар. Якщо не можете бути присутніми у звичайних ситуаціях, як от сидячи на самоті в кімнаті, прогулюючись у лісі чи бесідуючи з кимось, не можете залишатися свідомими і тоді, коли щось піде не так і вам доведеться мати справу зі складними людьми чи випадками, з втратою чи загрозою втрати. Вас захопить реакція, а це завжди буде один з різновидів страху і затягне в глибини несвідомого. Такі ситуації – ваша перевірка. Те, як ви з ними справляєтесь – продемонструє вам і вашим близьким ступінь вашої усвідомленості. Саме критичні ситуації будуть показовими, а зовсім не те, як довго ви можете просидіти із закритими очима і які візуальні ефекти споглядаєте. Тому дуже важливо намагатись підвищувати рівень усвідомленості у звичних ситуаціях, коли все більш-менш гаразд. Так ви нарощуєте силу присутності, і вона генерує енергетичне поле високої вібраційної частоти всередині й довкола вас. Тоді жодна неусвідомленість, негатив, сварка чи жорстокість не зможуть увійти і залишитись там, так само, як темрява не має шансу вижити в присутності світла. Коли ви станете свідками власних думок та емоцій, а це складає основу навички присутності, то будете дуже подивовані, вперше в житті усвідомивши фонову статику звичної неусвідомленості. Ви зрозумієте, наскільки рідко, якщо взагалі коли-небудь, вам буває по-справжньому добре із самим собою. На рівні мислення ви наштовхнетесь на величезний опір у формі суджень, невдоволення та ментальних проекцій, які відводитимуть вас від моменту тепер. На емоційному рівні помітите підводну течію напруги, нудьги чи тревоги. Обидва рівні є аспектами розуму в його звичному режимі опору. Чого вони шукають? Карл Юнг в одній із своїх книг Описує розмову з вождем племені американських індіанців Вождь стверджував, що за його спостереженнями Білі люди переважно мають напружений вираз обличчя, пильний погляд і поводяться жорстоко А ще він сказав, вони завжди в пошуках Чого вони вічно шукають? Білі завжди щось хочуть Завжди напружені та стривожені ми не розуміємо, чого вони хочуть, ми вважаємо, що всі вони божевільні. Звісно, ця підводна течія хронічної тривоги бере початок задовго до індустріальної епохи. Але саме в умовах західної цивілізації, що тепер поширилась майже на весь світ, включно зі Сходом, проявляється в безпрецедентно гострій формі. Ця течія існувала за часів Христа, а також за 600 років до нього, прибудді і ще задовго до того. Чому ви завжди стривожені? Про це запитував Ісус своїх апостолів. Чи тривожна думка додасть хоча б один день до вашого життя? І Будда стверджував, що корінь усіх страждань у ваших непогамовних бажаннях і пристрастях. Опір тому, що відбувається тепер, як колективний функціональний розлад, тісно пов'язаний із втратою усвідомленості і формує основу нашої дегуманізованої індустріальної цивілізації. Фройд, до слова, також визнавав існування підводної течії тривоги і писав про це в книзі «Цивілізація і незадоволеність», але так і не виявив її правдивого джерела і не збагнув, як саме від неї можна звільнитися. Цей колективний функціональний розлад витворив дуже нещасливу і надзвичайно жорстоку цивілізацію, яка загрожує не тільки собі, але й усьому живому на планеті. Як розчинити звичайну неусвідомленість? Тоді як же нам звільнитися від цієї напасті? Почніть її усвідомлювати. Спостерігайте, як у різний спосіб тривога, роздратування і напруга проникають у вас через зайві судження й опір тому, що є через заперечення тепер. Усе несвідоме розчиняється, коли ви проливаєте на нього світло свідомості. Якщо ви навчитеся розчиняти звичайну неусвідомленість, Світло вашої присутності горітиме яскравіше, і відтепер буде набагато легше давати раду з глибокою неусвідомленістю, щоразу як відчуватимете її гравітаційне тяжіння. Однак спершу треба навчитись відстежувати звичайну неусвідомленість, а це не так просто, оскільки вона для вас є дуже звичним станом. Виробіть звичку моніторити свій ментально-емоційний стан через самоспостереження. Я зараз розслаблений? Варто питати себе час від часу, або ж, що зараз відбувається всередині мене? Принаймні цікавтеся вашим внутрішнім життям не менше, аніж зовнішнім. Якщо розберетесь із тим, що всередині, зовнішнє також стане на своє місце. Первинним є те, що всередині, а все, що ззовні, вторинне. Не намагайтесь одразу знайти відповіді, спрямовуйте увагу до середини, розгляньтесь там добре, які думки продукує ваш розум, що саме відчуваєте. А тепер уважно прислухайтеся до власного тіла можливо, десь відчуваєте напругу. Якщо виявили джерело низькочастотної тривоги, спробуйте простежити, у який спосіб ви уникаєте, опираєтесь або заперечуєте життя через заперечення моменту тепер. Існує безліч способів, за допомогою яких люди навчилися несвідомо опиратись теперішньому. Наведу декілька прикладів. І з практикою ваша сила самоспостереження та моніторингу внутрішнього стану тільки зростатиме. Звільнитись від нещастя Ви ненавидите робити те, що робите. Може, це ваше офіційне місце праці. Або ж ви погодились виконати завдання, але щось всередині вас обурюється і опирається цьому Ви зачаїли образу на когось близького Чи усвідомлюєте ви, що таким чином ви промінюєте дуже шкідливу енергію І забруднюєте не лише себе, а й усе довкола Уважно розгляньтесь у себе всередині чи десь не залишилося, бодай, найменшого сліду обурення, неприйняття? Якщо виявили, поспостерігайте за ним на ментальному й емоційному рівнях. Які думки продукує ваш розум довкола цієї ситуації? Потім придивіться до емоцій, які по суті є реакцією тіла на думки. Відчуйте емоцію сповна. Яка вона? Приємна? Чи неприємна? Чи таку енергію ви хотіли б впустити до себе всередину? І чи є у вас вибір? Ймовірно, хтось справді вас використовує або ж ваша робота вам геть нецікава. Можливо, хтось із ваших близьких непорядний, несвідомий і викликає роздратування, але все це не має жодного значення. Справедливі ваші думки й емоції щодо ситуації чи ні – це нічого не змінює. Фактом залишається таке – ви опираєтесь тому, що є, і перетворюєте теперішній момент на ворога. Створюєте нещастя, конфлікт між внутрішнім і зовнішнім. Ваша невдоволеність забруднює не тільки ваше внутрішнє середовище і тих, хто поруч – але й колективну людську душу, невід'ємною частиною якої ви є. Забруднення планети – це зовнішній прояв внутрішнього психічного забруднення. Мільйони несвідомих індивідів відмовляються нести відповідальність за власний внутрішній простір. Тоді або припиніть робити те, що робите – Відкрито поговоріть з людиною, з якою щось не поділили, і скажіть їй все, що відчуваєте. Або ж просто викиньте геть увесь негатив, який породжує ваш розум довкола ситуації, і який нічого не вирішує, а лише посилює хибне самосприйняття. Важливо визнати його марність. Негатив – далеко не найкращий спосіб вирішення проблеми. Здебільшого, він навпаки створює перепони, які блокують справжні зміни. Усе зроблене з негативом заражене ним і з часом тільки примножить біль і нещастя. Окрім того, будь-який негативний внутрішній стан заразний. Нещастя поширюється швидше за фізичну інфекцію. За законом резонансу, він активує та підживлює непроявлений негатив інших – якщо тільки вони не мають сильного імунітету, тобто високого рівня усвідомленості. Тож ви забруднюєте світ чи розчищаєте сміттєзвалища. Лише ви самі, ніхто, крім вас, відповідальні як за свій внутрішній простір, так і за всю планету. Що всередині та й ззовні. Якщо людство очиститься із середини, воно припинить забруднювати зовнішнє середовище. Порадьте, як мені скинути негатив Узяти і викинути Як ви кидаєте розпечену воглину, коли та втрапила вам до рук Як ви кидаєте непотріб, який довго волочили із собою Усвідомлюйте, що більше не бажаєте відчувати біль Чи нести цей тягар, а відпускаєте його Глибока неусвідомленість тіло болю чи велика біда, як от втрата близької людини, потребує трансформації через прийняття. Потребує світла вашої присутності та вашої неподільної уваги. З іншого боку, багато активних патернів звичайної неусвідомленості відпадуть самі собою, як тільки зрозумієте, що більше не потребуєте їх, як тільки збагнете, що у вас є вибір. І що ви – це не просто набір умовних рефлексів. Для цього потрібно отримати доступ до сили тепер, без неї у вас нічого не вийде. Якщо ви називаєте певні емоції негативними, то хіба не створюєте цим ще одну ментальну полярність добра і зла, про що говорили раніше? Ні. Полярність була створена раніше, коли ваш розум оцінив теперішній момент як погано. Це судження породило негативну емоцію. Але називаючи емоції негативними, хіба ж ви цим не стверджуєте, що їх бути не повинно, що нам не слід їх відчувати? На мою думку, ми повинні дозволити собі відчувати те, що відчуваємо а не таврувати власні переживання, як погані, і вимагати, аби їх не було. Ми маємо право відчувати обурення, маємо право почуватися розлюченими, роздратованими, плаксивими чи якими завгодно, бо інакше самі себе репресуємо, створюємо внутрішній конфлікт і заперечення. Все добре так, як воно є. Звісно. Якщо у вас вже виникла певна думка чи реакція, прийміть їх Ви були недостатньо свідомі, а отже не мали вибору Я не суджу, я просто констатую Якби у вас був вибір, або якщо б ви знали, що у вас є вибір, то що б ви обрали? Страждання чи радість? Напругу чи легкість? Мир чи конфлікт? Хіба можна свідомо вибрати думку чи відчуття, які позбавлять вас природного благополуччя і радості в серці? Такі відчуття я називаю негативними, або по-простому – поганими. Але невзначені вам не варто було б так робити, лише як констатацію факту. Це так само погано, як і коли у вас болить живіт. Як так сталося? що люди вбили більш ніж 100 мільйонів собі подібних тільки впродовж 20 століття. Люди завдають один одному стільки болю, що просто не вкладається в голові. І це не враховуючи ментального, емоційного та фізичного насилля, тортур і жорстокості, яких вони щодня заподіюють один одному з іншим живим істотам. Вони ведуть себе так, тому що перебувають в контакті зі своєю природою і плекають радість в серці? Звісно, ні. Лише глибоко нещасні люди, яким по-справжньому зле, можуть створити таку реальність. Вона відображає тільки те, що є в них усередині. І от вони знищують природу і планету, яка забезпечує їхнє існування. Неймовірно, але факт. Людина – небезпечно божевільний і хворий вид. Це не судження, це констатація факту. Але й фактом є те, що здоровий глуст ховається безпосередньо під цим божевіллям. Сцілення і визволення доступні вам просто зараз. Повернімося до запитання. І справді, якщо ви приймаєте ваше обурення, мінливий настрій, гнів тощо – ви більше не змушені реагувати емоції на осліп і з меншою ймовірністю спроєктуєте їх на інших. Але мені цікаво, чи часом ви не обманюєте себе? Якщо якийсь час практикуватись у прийнятті, то зрештою настає мить, коли ви переходите на наступний рівень, туди, де такі емоції більше не виникають. Якщо ж цього не відбувається, тоді ваше прийняття – лише ментальний ярлик, який дає вашому его змогу продовжувати насолоджуватись нещастями і підсилювати відчуття відокремленості від інших людей, від навколишнього світу та вашого тут і тепер. Як ви знаєте, відокремленість – це основа ідентифікації его, Справжнє прийняття трансформувало б такі відчуття моментально. Якби глибоко в серці ви знали, що все добре, як ви це формулюєте, а так воно і є насправді, то чи взагалі негативні емоції мали б місце? Якщо б ви не засуджували і не опирались тому, що є, вони б і не виникли. У вашій голові існує думка «все добре» але глибоко всередині ви не ймете цьому віри, а тому старі ментально-емоційні схеми опору все ще працюють. І саме це вас засмучує. І з цим також усе добре. Ви захищаєте своє право залишатись неусвідомленим право на страждання? Не турбуйтесь. Ніхто не збирається забирати його у вас. Коли помічаєте, що вам погано – Після споживання певної їжі ви будете продовжувати їсти і наполягати, що це нормально, коли вас нудить. Де б ви не були, будьте там цілковито. Чи могли б ви навести ще декілька прикладів звичайної неусвідомленості? Поспостерігайте за собою. Чи можете ви впіймати себе, коли скаржитесь – в голос чи подумки На ситуацію, в якій опинились На те, що інші роблять чи говорять На оточення, життя в цілому чи просто погоду Скаржитись означає не приймати те, що є Скарга завжди містить несвідомий негативний заряд Коли ви жалієтесь, то перетворюєтеся на жертву Коли відкрито говорите про те, що відчуваєте Отримуєте силу. Тож змінюйте ситуацію, вдаючись до активних дій. Говоріть про неї відкрито там, де це необхідно і можливо. Або йдіть геть, або ж прийміть усе, як є. Всі інші варіанти – маячня. Звичайна неусвідомленість завжди пов'язана із запереченням «тепер». «Тепер» також означає і «тут». Ви опираєтесь своєму тут і тепер? Є люди, що завжди прагнуть бути де завгодно, Лиш би не там, де зараз. їхня тут ніколи не є достатньо хорошим. Поспостерігайте за собою. Це бува не ваш випадок? Де б ви не були, Будьте там цілковито. Якщо ваше тут і тепер Видаються нестерпними І це робить вас глибоко нещасними, Майте три варіанти на вибір Ідіть геть, змініть ситуацію або повністю прийміть її Якщо бажаєте самостійно відповідати за власне життя То повинні обрати одну з трьох опцій і реалізувати її негайно А тоді взяти відповідальність за всі можливі наслідки Жодних вибачень, жодного негативу, ніякого психічного забруднення Підтримуйте чистоту вашого внутрішнього простору. Яке б рішення ви не прийняли, піти чи намагатися змінити ситуацію, спочатку по можливості позбудьтесь негативу. Дія народжена з розуміння того, що саме в цьому випадку потрібно, набагато ефективніша за дію народженого з негативу. Часто будь-яка дія краща за бездіяльність, Особливо, якщо ви давно застрягли в несприятливій ситуації. Якщо дія виявиться помилкою, то принаймні послужить уроком, а відтак перестане бути помилкою. Якщо ж ви нічого не міняти, то нічому і не навчитесь. Можливо, страх утримує вас від потрібного кроку. Визнайте його, спостерігайте за ним, вділіть йому увагу, Будьте повністю присутніми в ньому Це допоможе вам розірвати зв'язок між страхом і мисленням Не дозволяйте страхові пробратись у ваш розум Використовуйте силу тепер Страх не встоїть перед нею Якщо ж справді нічого не можна вдіяти, аби змінити ситуацію тут і тепер І ви не можете самоусунутися тоді прийміть її без будь-якого внутрішнього опору. Хібне нещасне я, що просто обожнює почуватися нікчемним, ображеним і жаліти себе, не зможе вижити за таких умов. Це називається повністю здатись. Здатися не означає проявити слабкість. Навпаки, в акті здавання криється велика сила. Тільки людина, що здалась, Володіє духовною силою Через здавання ви внутрішньо звільняєтесь від ситуації А невдовзі можете виявити, що ситуація змінилась без жодних зусиль з вашого боку Але як би там не було, ви вже вільні Ймовірно, перед вами стоїть завдання, яке потрібно виконати Але ви чомусь не виконуєте Вставайте і до роботи або навпаки, повністю прийміть свою бездіяльність, лінь і пасивність, якщо вам так хочеться у цей момент. Повністю зануртесь у цей стан, насолодіться ним, лінуйтесь і байдикуйте, як тільки можете. Якщо цілковито і свідомо зануритесь у лінощі, то невдовзі вийдете з них. Або не вийдете. Як би там не було, внутрішній конфлікт відсутній, немає опору, немає негативу. Ви стресовані? Заклопотані майбутнім настільки, що теперішнє стало лише засобом для його досягнення? Стрес виникає, якщо ви перебуваєте тут, а прагнете бути там. Чи перебуваєте в теперішньому, а бажаєте потрапити в майбутнє? Це розриває вас навпіл зі середини. Створити внутрішній розкол і намагатися з ним жити – чисте божевілля. Те, що так чинять геть усі, не робить його меншим божевіллям. Якщо ситуація вимагає, можете рухатись швидше, працювати моторніше та навіть бігти. Але не потрібно проєктувати себе в майбутнє і опиратися теперішньому. Вперед, працюйте, біжіть і робіть це на повну силу. Насолоджуйтесь потоком високої енергії моменту. І в такий спосіб ви позбудетеся стресу та внутрішнього розколу. Просто вперед, біжіть, працюйте і насолоджуйтесь процесом. Або плюньте на все і сядьте в парку на лавочці. Та коли всядетесь, уважно поспостерігайте за вашим розумом. Скоріше за все він почне бурчати, тобі слід працювати – ти гаєш час? Спостерігайте за розумом. Усміхніться йому. Як багато вашої уваги поглинає минуле? Як часто ви згадуєте своє минуле чи розмірковуєте над ним, неважливо, в позитивному аспекті чи негативному? Це згадки про великі звершення, ваші пригоди чи особливі моменти. Або ж, можливо, ви проєктуєте в голові історію бідної жертви і усі ті страхіття, які інші вчинили з вами, або які ви вчинили з іншими Ваше мислення генерує почуття провини, гордість, обурення, злість Може шкодуєте за чимось або жалієте себе? Тоді ви не тільки підсилюєте хибне відчуття власного «я», але й прискорюєте старіння вашого тіла через накопичення в психіці великої кількості минулого Перевірте, чи так воно є насправді. Поспостерігайте за тими, хто сильно чіпляється за минуле. Що в миті вмираєте для минулого? Воно вам геть не потрібно. Звертайтесь до нього тільки коли це необхідно для теперішнього. Відчувайте силу моменту тепер і повноту буття. Відчуйте власну присутність. Ви стурбовані? Часто думаєте в стилі «А якщо раптом?» Отже, ви ототожнені з власним розумом, який проєктує себе на вигадані ситуації, що можуть трапитись у майбутньому, і цим продукує страх. У вас немає шансу впоратися із ситуацією, оскільки вона просто не існує. Це ментальний фантом. Ви можете зупинити божевілля, що підриває ваше здоров'я і руйнує життя, лише визнаючи теперішній момент. Зверніть увагу на своє дихання. Відчуйте, як повітря проникає у ваше тіло і витікає з нього. Відчуйте ваше внутрішнє енергетичне поле. Усе, з чим вам доводиться мати справу і давати раду в реальному житті, на противагу вигаданим проекціям розуму, це мить тепер. Запитайте себе, що мене турбує зараз, не наступного року, не завтра, не через п'ять хвилин. Що не так саме в цю мить? Ви завжди можете справитись тепер, але ніколи з майбутнім, бо це й не потрібно. Правильна відповідь, сила, розуміння, що саме робити, ресурс, прийдуть тоді, коли ви їх потребуватимете. Не до того і не після. Прийде час, і я це зроблю». Ваша мета пожирає стільки вашої уваги, що перетворює теперішній момент на засіб для її досягнення та позбавляє весь процес радості? Усе, що чекаєте, аби почати жити по-справжньому? Якщо звикли так мислити, тоді чого б ви не досягли і що не отримали б, цього буде недостатньо. Майбутнє завжди здаватиметься привабливішим. Ось він, ідеальний рецепт. Як досягнути хронічного невдоволення і вічної нереалізованості? Чи не так? Ви хронічний очікувач? Яку частину життя ви провели в очікуванні? Я виокремлюю очікування невеликого калібру – стояння в чергах на пошті, автомобільних корках, аеропортах, чи коли ви чекаєте на когось, хто має прийти, або ж на закінчення робочого дня. Очікування великого калібру – це мрії про відпустку, кращу роботу, час, коли підростуть діти, про глибокі романтичні стосунки, успіх, гроші, статус і просвітлення. Досить типово для людини все життя провести в очікуванні – життя. Очікування – це режим функціонування розуму. Тобто це значить, що ви прагнете майбутнього і теперішнє вам не потрібне – ви не бажаєте того, що маєте, а хочете того, чого у вас нема. Якого б калібру не були ваші очікування, ви підсвідомо створюєте конфлікт між вашим тут і тепер, де не бажаєте перебувати, і спроектованим майбутнім, у якому прагнете опинитись. Це значно знижує якість вашого життя, закриваючи доступ до теперішнього. Немає нічого неправильного в бажанні покращити свою життєву ситуацію Ви можете покращити ситуацію, але не здатні покращити життя Життя первинне Життя – це ваша глибинна сутність Вона вже цілісна, завершена і досконала Ваша життєва ситуація складається з обставин і переживань немає нічого поганого в тому, щоб ставити цілі і докладати зусиль для їх досягнення. Помилкою це буде лише тоді, коли ви використаєте їх як замінник життя. Єдиною точкою доступу до буття є тепер. Інакше ви будете як той архітектор, що не дбає про фундамент будинку, а купу часу витрачає на проєктування верхнього поверху. Скажімо, багато хто чекає, коли ж розбагатіє. Але справжнє багатство не в майбутньому. Коли ви шануєте, визнаєте і повністю приймаєте реальність тепер, те, де перебуваєте, ким є, чим займаєтесь саме зараз. Якщо повністю приймаєте те, що маєте, то відчуваєте вдячність за все, що є, і забуття в цілому. Вдячність за все – і повнота життя – ось де справжнє багатство. Воно не може звалитись на вас у майбутньому і з часом обов'язково проявить себе в тій чи іншій формі. Якщо ви не задоволені тим, що маєте, чи можливо навіть змучення або ж розлючені з цього приводу, бо вважаєте, що вам чогось бракує, тоді це може мотивувати вас стати багатшим. Однак навіть заробивши мільйони, ви все одно відчуватимете внутрішню нестачу та глибоко всередині далі будете нещасними. Гроші можуть купити вам багато чудесних емоцій, але емоційний вихор здіймається і щезає, залишаючи вас сам на сам із внутрішньою порожнечою та потребує далі шукати фізичного чи психологічного задоволення. У бутті немає очікування, тож пізнайте повноту життя зараз. Вона і є вашим справжнім багатством. Забудьте про режим очікування. Якщо помічаєте, що знову сповзаєте в чекання, ви повзайте, повертайтесь у теперішній момент. Просто будьте і насолоджуйтесь буттям. Якщо ви присутні, нема жодної потреби на щось очікувати. Наступного разу, коли хтось скаже вам «Вибачте, що примусив вас чекати», відповідайте «Усе гаразд, я й не чекав, я стояв і насолоджувався життям». Ми розглянули декілька типових стратегій розуму для заперечення теперішнього моменту. Всі вони є частиною звичайної неусвідомленості. Їх не так легко помітити, оскільки вони стали органічною частиною нашого життя, фоновою статикою вічної невдоволеності. Але що частіше ви вправляєтесь у спостереженні за власним внутрішнім ментально-емоційним станом, то легше помічаєте, коли саме втрапляєте у пастку до минулого чи майбутнього, які є ознакою неусвідомленості. А відтак зможете пробудитись зі сну часу та повернутися до миті теперішньої. Але будьте уважні хибне нещасне Я спирається на ідентифікацію з розумом і живиться часом. Воно знає, що теперішня мить це його смерть, і тому відчуває в ній велику загрозу. Вона зробить усе можливе, аби забрати вас подалі від тепер. Воно намагатиметься тримати вас у полоні часу. Внутрішня мета вашого життя. Підозрюю, що ви маєте слушність, але все ж таки повинна бути якась мета в житті. Інакше ми тоді просто пливемо за течією. Однак мета передбачає майбутнє. Як тоді сумістити перебування в теперішньому з метою в майбутньому? Звісно, мандруючи потрібно знати, куди ви прямуєте або принаймні розуміти загальний напрям руху. Але не забувайте, єдина реальність вашої мандрівки – це той крок, який робите в цей момент. Це все, що у вас є, де б ви не були. Ваше життя має зовнішню і внутрішню мету. Зовнішня – прибути в пункт призначення чи виконати заплановане завдання. Досягнути того чи іншого, і це передбачає майбутнє. Але якщо ваш пункт призначення чи кроки, які плануєте зробити в майбутньому, поглинають стільки уваги, що стають важливішими за кроки, які робите в цю мить, тоді ви геть забули про внутрішню мету подорожі, яка не має нічого спільного з тим, куди прямуєте і що саме робите, а тільки з тим, як ви це робите. Вона не має нічого спільного з майбутнім, але має все спільне з якістю вашої свідомості в цей момент. Зовнішня мета належить до горизонтальної площини простору і часу. Внутрішня стосується поглиблення вашого буття по вертикалі в позачасовому «тепер». Ваша зовнішня мета може складатися з мільйона кроків. Ваша внутрішня мета передбачає лише один – той, який робите зараз. Як тільки усвідомите важливість цього єдиного кроку, побачите, що він уже вміщує всі інші кроки разом із пунктом призначення. Цей єдиний крок згодом перетвориться на досконалий жест. На акт величної краси і найвищої якості. Він затягне вас у буття і світло сущого світитиме через вас. Це водночас і мета, і пункт призначення вашої внутрішньої подорожі, подорожі до себе. Чи має значення, досягнемо ми зовнішньої мети, успіху в цьому світі, чи зазнаємо поразки? Це матиме для вас значення, допоки не пізнаєте вашої внутрішньої мети. Відтак, зовнішня мета перетвориться на гру, в яку ви можете продовжувати грати, якщо це вам приносить задоволення. А можна зазнати нищівної поразки у зовнішній меті і водночас досягти великого успіху у внутрішній. Або навпаки, що трапляється значно частіше отримати зовнішнє багатство і внутрішню убогість, чи, як формулює це Ісус, можна здобути весь світ, а втратити свою душу. Зрештою, будь-яка зовнішня мета рано чи пізно приречена на поразку, тільки тому, що підпорядкована закону загальної мінливості. Чим швидше ви усвідомите, що зовнішня мета ніколи не принесе вам тривалого відчуття наповненості, Тим краще. Коли ви розумієте її обмеженість, то позбуваєтесь нереалістичних сподівань, ніби вона може зробити вас щасливими, і тоді підпорядковуєте зовнішню мету внутрішній. Минуле не може вижити у вашій присутності. Ви якось сказали, що думати і говорити про минуле без нагальної потреби – один із способів втечі від теперішнього. Чи можливо, що окрім минулого, яке пам'ятаємо і з яким найвірогідніше ідентифікуємо себе, десь глибоко всередині нас існує інший рівень минулого? Я кажу про несвідоме минуле, яке визначає наше життя, особливо досвід раннього дитинства – а може й минулі життя. Поза тим існує культурне середовище, яке впливає на нас, наше географічне місцезнаходження, історичний період, у який живемо. Усе це визначає, як сприймаємо світ, як реагуємо, про що думаємо, як будуємо стосунки і проживаємо життя. Можна зробити ці процеси свідомими або очиститись від них. Скільки б це могло зайняти часу? І що тоді отримаємо у підсумку? Що залишається, коли зникає ілюзія? Немає жодної потреби досліджувати ваше несвідоме минуле, хіба що воно проявляється в цей момент як думка, емоція, бажання, реакція чи зовнішня подія. Усе, що потрібно знати про своє несвідоме минуле, вам винесуть на поверхню події теперішнього. Пірнати у минуле, наче стрибати в бездонний колодязь. Там завжди буде ще й ще щось. Може здатись, що всього лиш потрібно більше часу, аби розібратись у своєму минулому чи звільнитися від нього. Іншими словами, ви сподіваєтесь, що майбутнє врятує вас від минулого. Але це омана. Тільки теперішнє може врятувати вас від минулого. Ще більше часу не порятує вас від часу. Отримайте доступ до сили тепер. Ось де ключ. Що таке сила тепер? Ніщо інше, як сила вашої присутності, вашої свідомості, звільненої від тягаря думок. Тому працюйте з власним минулим, перебуваючи в теперішньому. Чим більше уваги ви вділяєте минулому, тим більше наповнюєте його енергією і з більшою вірогідністю збудуєте себе з нього. Зрозумійте, увага тут вирішальна, але дуже залежить, куди саме вона спрямована. Віддавайте всю увагу не минулому, як такому, а минулому, що проявляється в теперішньому. Ваші поведінці, реакціям, настроям, думкам, емоціям, страхам – і бажання. Ви носите минуле в собі І якщо будете достатньо присутніми, аби спостерігати за всім названим Без критики, аналізу чи осуду То зможете пропрацювати його І розчинити силою своєї присутності Ви не знайдете себе, коперсаючись у минулому Ви віднаходите себе, повертаючись у тепер Хіба не корисно осмислити минуле і зрозуміти, чому ми поводимось так, а не інакше, чому реагуємо, граємо свої ролі в життєвих драмах, відпрацьовуємо певні схеми поведінки тощо? Зі зростанням вашої усвідомленості ви можете отримати несподівані духовні підказки щодо того, як саме працюють патерни у вашому житті. Наприклад, чому ваші стосунки розвиваються за однією й тією ж схемою. Можете пригадати події, які трапились у минулому, і побачити їх ясніше. Усе це може бути помічним, але суть в іншому. Вирішальною тут є тільки міра вашої присутності. Саме вона розчиняє минуле. Вона – ота чарівна субстанція, яка змінює все. Тому не намагайтесь розібратись у минулому, старайтеся бути настільки присутніми, наскільки можете. Минуле не виживе у вашій присутності, воно виживає лише за вашої відсутності.